«Диви, та й примерзне полоззя до снігу!» «Юро, – запитує лісничий, – ви часом не випили сьогодні, що коняєте. «То я позавчора випив, і аж нині розбирає, – відказує зухвала Юра. «Не видите, що мій муругий забетех?» «Погляньте, він тицну коня під піджавіт, навіть бебехи звісив. Бо дрімає то й а ну дайте мені вішки!» «А де би я вам слабого коня в руки дав?» «Та я лише попробую, Юро!» «Ну-ну, пробуйте!» – знову каже зухвало Юра. І так подає вішки в руки лісничому, як ато слідчий протокол для підпису неписьменному. Постав, мовляв, хрестик. Але сталося те, чого й в помислах не мав Юра Фірман. Присмокнув лісничий на коней по Юрому, ньокнув нам мрувого, Гей, та то теж по-юриному, підтягнув живота аморугий, стріпенулась, як кобилиця, почвалували коні. А Юра рота роззявив, засовувався на сидінні, очам своїм не вірить. Та як це його коні, що їх з злошадик випистив, в чужих руках пішли? Несміливо простягнув до лісничу руку, «Віддайте вішки». Але сердитий на вітривал і стужу, лісничий навіть не глянув на фірмана. Мчали коні, намерзле груддя, летіло з під копит, і лунко било попередку саней. Мругий брав собі і вісь та і гаття, ніби в Юри. Шарпнув Юра завіжки, та яке ти маєш право до моїх коней. Я ж у твої папери не лізу, а й лісниками не командую, хоч вони, може б. Мене теж не гірше слухалися. «Віддай поводи, сказав з притиском. «Тепер уже сидіть собі, Юру, то не кінь, а ви слабі стали, в лущів лісничий батогом, а холера б його забрала по-юриному в лущів, і тільки свиснули сани стрілою по засовах не занесло». «Віддайте вішки!» – скрикнув Юра. І вже не було в його голосі ні поштивості, ні респекту перед лісничим, а тільки образа і лють, люденьки. То як же це сталося, що його муругий послухався чужого? Мовчав лісничий, як захлятий. Можливо, його тепер уже забавляла ущерблена Юрина амбіція. А коні, видно було при місці, аж хребти вигнали в бігу. Та враз лісничий рвучко спинив їх. Чи то йому причудилося. «Ви що, Юро, закатарилися?» Не відповів старий. Скинув рукавицю, сякнувся двома пальцями, нехарапутно витер сльози, соромлячись їх, і зліз із сани. Гірко стало лісничому. «Ну, беріть, беріть свої вішки!» «Ге, беріть!» Прогуняв Юра крізь забитий і сльозами ніс. Але як же то, як же вони? Не доказав, махнув рукою і подався звіриною стежкою в білу пітьму лісу. Друго дня як завжди, прийшов Юра на подвір'я лісництва, відчинив стайню та до середини не заходив. Дві конячі голови повернулись до нього. Одна з білою зірочкою на лобі, друга булана, радісно заїржав муругий до господаря, а лошадко тицнулося вогкою мордочкою до юрних долонь. Тільки лошадко попестив. До Кирлова покитав головою, аж здивувались коні, і хряпнув дверима. А коли відчинилася контора, і лісничий у своєму кабінеті кривчав комусь там у телефонну трубку провітровал. Юра зайшов у холодну почекальню, сів за столик і сумний та постарілий, раптом щось там довго слебізував на листку паперу. Потім тихо відхилив двері до кабінету, невпевнено підійшов до лісничого і подав йому списаний карлючками папір. «Я ж вас не відпущу», – кинувся лісничий. «Такого фірма, не, як ви, хто відпустить? Що за дурниці? Ви як та ображена дитина, Юра». «Ви не відпустите?» – прошепотів Юра. «Ви, коні мої, рита мої, самі мене відпускають». Якось навесні придибав Юра на полонину, де паслася його худоба. Яблукаста кобалиця гризла молоду траву та все клопітливо озиралася за лошаком, що вибрикував подалік, а Моругий стояв сумирний, напасний, поклавши довгу мовскянка морду на плече молодому конюхові. Рослий лошак повернув голову на юрині кроки, подсмокав до нього. Та жеребець уже не впізнав Юри Фірмана 1972 рік. Сива ніч ті ночі протягом довгих років розривалися на опіл.